Anxeta Irratia oh. Oh. Arratxalde hona entzule. Antzete erratiko unietan zaude larogitabederatzi.sazpi larogitamar.bost FM frekuentzian euskali erratetako ba entzule eta elankidiak agurtzen ditugu eta gohoratzen dizugu Arratxaldeko sazpia arte gurekin batera egoteko aukera duzuela eta gaur astelena izan da kirolarekin itzordua dugu noski eta horretarako ba astelenoero bezala baita unaioen oi hartzun gurean kaixo arratxalde honu nahi? Arratxalean Bueno, ba kiroletik tartean hasiera eh, emango godiogu segitan hongi etorriak. Kirolak laburrean unai oiartzunekin. Arratsa Leon eta ongi etorri otsailaren hamaika honetako kiroletik saiora. Inauteriak izan dira protagonista asteburo honetan, baina eskualdeko kirolak ez dutenik izan eta urrengo orduan zehar, astelenera bezala, emaitza aipagarrienen berri izango duzu. Zaiterdiak arte hemen antxeta irratian izango gara, gero Euskal Irratietako berrizaiak entzungo dituzue, eta jarraian eguneko elkarrizketarekin eta agendarekin intzuleko gara. Eldu dideza egun jarraian gureari eta eskubaloiarekin hasiko gara gaur. Bidasoa irunek emandu aste honetako albiste onena eta zoritxarrez ia bakarra. Lau porrot zera horiek jarraian eta beharrezkoa zuten garaipena. Hogeita sortzi eta hogeita bederatzi zuen Bidasoak larun batean amenabarren kontra, bete-bete eta zegoen zarauzko udalkiroldegian. Bi puntu garrantitxu dira bail selkapenean aurrera egiteko, baita konfientza beharrezkuratzeko ere. Etxekoak hobeto irten ziren kantsara eta haienak izan ziren partidako lehenengo abahentaiak. Zazpi eta zazpiko berdinketatik aurrera, irundarrak nagusitzen hasi ziren, eta HN aldirako, aldirako zazpi gole zirabazten ari ziren, amabi eta emeretzein zuzen ere. Bazirudien alde hori handiegia zela, baina oraindik sufritzia tokatuko zitzaion bidasoari. Bigarren zatian, defentsako lan onari esker, markaga hurbiltzen urbiltzen joan zen amenabar, eta azken minutuan hogeita sortzi eta hogeita sortziko sartu zuen David Agirre Zabalagak. Hogei segundu falta ziren, eta bidasoak gola behar zuen. Alexis Jimenok egaletik aurretik jarri zuen bidasoa, eta azken segundoetan irundarrek abantaia defendatu behar izan zuten. Jaurtik eta egiteko denbora ere izan zuen zarautzek, baina asier zubiriak ondo gelitu zuen. Partida bikaina egin zuen atezainak emeretzi geliturekin. Garaipenarekin batera, playoff postuetara waltatu da bidasoa irun. Zeigarren postuan dago momentu honetan eta amairu puntu ditu, teukrok baino bat gehiago. Datorren astean, Gijonek bizitatuko du Artaleku kiroldegia. Horezko bemailari zailkapenari zailkapen dago kionean, Lehenengo postuan Barcelona B dago 22 bi punturekin, bigarren Puente Genil hogeirekin, rekin hirugarren Juan Fersa Gijón 20 punturekin, laugarren Torrelavega 16 punturekin, 5garren Adelmas Infín eta, esan bezala, 6garren Bidasaurún 13 Gogoratu, Barcelona Barcelona B ezin duela maila zigo. Beraz, e, bigarren dagoen puente genil izango zen, aso bali zuzenan igoko zen taldea, eta urrengo laure jokatuko zuten ba, playoff, playoff e, aso bali gara igotzeko. Gipuzkoako lurraldeko ligan ez da jarduna diriki zen, baina Euskal bai. La Labakaladera ondarribiak berriro galdu du, arrasaten honetan fort mugarri arrasate liderrelen aurka, hogeita amaika eta hogeita iru. Zuloan sartu dira berriro berdeak eta sailkapeneko amabigarren postoan daude amaika punturekin. Ala ere, esan behar da, 6 puntok abantaiat oraindik, indumipe basauri taldearekiko. Eta futbolean, zer gertatzen zaioz Real Unioni, hori da zuetako asko kegingo duzuen galdera. Atzo, laugarren porrota jaso zuen jarraian. Iru eta bi galdu zuen teruelen, bi aldiz aurretik jarri ondoren. Ondo hasi zen partida irundaren zat, ama laugarren minutuan albistegik lehenen gogola egin baitzuen. Real Union ondo ari zen, jokoan, eta golak abanta ematen zion. Ordu erdia beteta zela, Beltranek, Berdink eta jarri zuen marikagaioan, baina alda galetatik bueltan, Kolinasek kolpe gogorra eman zion berriro terueli. Donostiarraren bigarren gol horren ondoren, epaileak Montfort Jokalariari, Jokalariari Chartelgorri era eta 10rekin utzi zuen Teruel. Dena zagoen unionen alde eta partida erabakitzea besterik ez zuen egin behar. Baina bukaera guztiz desberdina izan zen. Txuribeltzak lasaitu zirelako edo behar bada markagailuan aurretik egoteak urduri jarri zituelako bi penalti garbi egin zituzten 5 minutotan. Kijerak eta Otarminek egin zituzten penaltiak eta Trujillok sartu zituen biak iru eta bi, azken emaitza hori, eta puntu bakarra ere ezrela unionentzat. Gezurra dirudi, baina amai puntura dauzka dagoeneko unionek, playoff postuak. Sailkapenean, gauzak ez dira gehiagia aldatu. Lehenengo dago alabez berrogeita amairu punturekin, bigarren atletik B berrogeita zortzirekin, hirugarren eibar berrogeita zeirekin, eta laugarren playoff postuak izten amore bi eta berrogeita bostpunturekin. Ondoren, bosgarren postoan dago barakaldo berrogei punturekin, segarren jeida hogeita magostekin, zazpigarren tudelano hogeita magostekin baita ere, eta Real Unión zortzigarren hogeita amairu punturekin. Horezko maia regionalean ere, emaitzak ez dira onak izan eskualdeko talde Hondarribiak bolada txarrean jarraitzen du eta larun batean galdu zuen bat eta huts urolaren aurka. Salikapenean berdin jarraitzen dute berdeek, baina goiko taldeak ies egiten ari dira. Real Union bek usna berdin zuen etxean lagun honak beren kontra. Hernaniren partida bertan bera zen eguraldiagatik, hortaz puntu bakarrera jarraitzen du filialak. Baina oi hartzunek huts eta irabazi zuen errenterian oartso aldeko derbian eta unionekin berdin duta dago orain salikapen nagusian. Horezko maia regional horretako selkapenean, lehenengo postoan dago herrnani, berrogeita bost punturekin, esan bezala hoi hartzun bigarren berrogeita laurekin, eta berrogeita laurekin baitare Real Union B hirugarren postoan momentu honetan. Lauarren dago aretsabaleta berrogei punturekin, bosgarren berio hogeita mazirekin, segarren bergara hogeita mazostekin eta zazpigarren postu horretan ondarribia hogeita maika punturekin. Akitaniako ligan norgeiagoka interesgarria zagoen aurreikusita atzo arratsalderako. Lehenengo postuan dagoen eglantin zendaiak, bigarren dagoen pau hartu behar zuen endaian, baina azkenean partia hori bertan behar agelitu zen eguraldiaren ondorioz. Saskiba helduko dio gorain makumeen ligan, partida kaskarra egin zuen arun batean ondarribia hirunek. Kanariaruarteetan galdu zuten, berdeek larogeita hamalau eta hirurogeita hemezortzi gran kanaria bi.000malau taldearen aurka. Markagailan antzematen den bezala, defentsa izan zenbiasoarren arazorik handiena. Larogeita hamalau puntu jasotzea ez da ez marka makala. Eta, barruko jokoan ere asko sufritu zuten ondarribiarrekPIbor pibor kanariarek binhin eta berriro nagusitu zirelako. Erasuan, bida soarrak gaizkeritu. baina ez zuten talde bezala jokatu. Italein lukas fitxak berriak adibidez, hogeita zazpi puntu sartu zituen berak bakarrik. Zerkapenean, atzera dute berderek eta amargarren postuan daude, azken aurreko anain zuzen ere. Badirudi, benbibre taldea izango dela, maia galduko duena, eta alde horretatik ondarri behairunek ez dukezkatzeko harrazurik. Baina egia da, aurreko taldeak amantai ari direla, eta playoffa jokatzea, benetan garesti jarri zaioela anepeinaren taldeari. Saski utzi gabe, emakumeen lehengo maila nazionalean, errei bidea irunek egurra eman zion Grupo Biari Alizeo Monjardin taldeari. Irurogeita amabi eta hogeita amar zazpibi iru 0, irabazi zuten atzo irundarrek hartalekun. Eta selkapeneko irugarren postuan jarraiztun dute, hogeita zazpi punturekin. Euskaligako mutilek, etxetik kampo galduzuten, larun batean, UPV alabaren aurka, irurgoitamaika eta berrogoitamaisei. Selkapenean, beratzi postu beratzi garren postuan dago erroibide irun, hogeita iru punturekin. Eta saskibaloiearekin eta ondarri behirunekin lotuta gai aldatuko dugu. Aipatu behar dugu ondarri udalak Kirol Departamentuaren 2007-ko aurrekontua aurkeztu duela. Iazko kopuruari begira aurrekontuak egin du, eta txingudi saskibaloie elkartea da jaitsiera horren arrazoin nagusia. Iaz, dirulaguntza aurreratu tuzion udalak bilkuran hartutako erabakiaren ondoren. Koldo nagusia lankideak txomin sagar zazu zinegotziarekin hitzegindu aurrekontuaren hainbat zehaztapen jasotzeko. Norbaitek eh, iazkoarekin konparatzen balin badu, ba, ba jetxillera dugu kiroletan eta gainera itzuraz jetxillera hondilla. Bion bueno, iduritzen zaiz jetxillera hondi hori honen gehian, an izan daiteken hori, usteut eh, azaldu beharrekoa dela. Claro. Hemen bereziki txingudi Askibale elkarteari, ondari hiru, eh, elkarteari eh 2013 urako manbertsetaion, eh diru 2 mila eta maugian e, eman zen eta udal batzako zuen ematia e, bueno, e, klubak zeuskarna arazoan arazo gatik Egon e, da berroi eta mila euro ematia onartu zen nahi horreian gero gura horrekontu eta ba, ba horrek eragin hori du Hor zegoen horrekontuaren jaitxera horren arra arrazioaren berri ematen txominsa hartzazu, baina esan behar da aurre kontrolen inguruuran beste einbat datu ere eman dituera. ba, espero duguna jabet honetan eh, ire irekitzek, irekitzekoa den horretan nahiko genuke dinamizatzen dinamizatzen lampiska batekin, herritarrak eh, ondo bildu daite zen eta eta aukera batzuk, berritzeko aukera, aukera izan dezaten, ni eh? Idea bat egiteko, hor jarri diren makina oien erabideraz, ba, gian eskeniko da, ba, ba, oiek erabiltzeko, ba, zera ez, eh? aurlako jarraibide sorta bat, monitore batek, horrelako, horrelako kontuak. Eta, amutetik egintzen eskaera bati, eh? amuteteko hauzo egintzen eskaera bati erantzunez, lau miletak berreun euro jarri dire, Amuteko kirolguneko sarian, eh, o kirolgunean, aur furbol zelaiaren bereziki e, alde, alde batian, enbarkatu aur parkea, parkera jotzen duen horretar, sare bat jartzeko eskaria egintzen. Karo, lau mila eta barren eurotara da. Eta, bueno, horra eh, xean. girolak laburrean Unai Oihartzuneekin Lehen aipatu dugu eguraldiarengatik Hendaiako partida bertan bera galitu dela, atzoko partida hori bertan bera galitu zela eta ez da ekitaldi bakarra izan suspenditua izan dena. Arraunean Gipuzkoako Olki Mugikorreko ligako 4. jardunaldia zegoen aurreikusita E, larun baterako orion eta are bertan bera geldiitu da. Esan behar da gainera, aurtengo ulkimugikorreko liga horretan 6 estropadetatik lau bertan bera geldiitu bela. Beraz, eguraldiak, eragin nabarmena izan du orain arte arrauneko den moraldian. Maiten isiza ere aipatu behar dugu izan ere gizonen superdivisioan lekaea irunek beste partida bat irabazi du etxeT kanpo oringgoan. Gadabitek zeutalen zeuta etxean irabazi du huts eta lau lekaea irunek. Eta ondorioz elkapenean hirugarren postuan dago momentu honetan lekanea hirun talaldea. Gipuzkoako sagardo geien elkarteak sagardoa ekoizten duten berrogeita behatzi sagardotegietara gombidatzen zaitu. Ehuneko ehun gurea delako. Elkarteki den sagardo naturala naiz eusko label sagardo naturala. Ehuneko ehun, bertako sagarrekin egina. Ekoistu ditugun 8.000.000 litroetatik zure partea gure upeltegietan zainduzu. Eta betiko omen ugoxoa. Euchi tradizioari. Etor zaitez sagardoa txotxean upeletik dastatzera. Abaltzizketa, aduna, aia, altzaga, astigarraga, ataun, azpeitia, Donostia, Hernani. Edo irun, lasarte horia, oiartzu, norareta, urni eta usurbil eta zerainen aurkituko gaituzu. Berroita behatzi Sagardotegi aukeran dituzu. Erreser batu lehen bailen. www.sagardotegiak.comen eskura dituzu. Baita Facebook eta Twitterren ere. Gipuzuako Sagardo gilen elkartea. Euskal Iratiek ogoita amagurti. Otsailaren amaseian, larun batarekin azparneko mende alan... Zatozte gurekin ogoita amagurteak ospatzerata. Aratsalde goxei oren eta ik goiti, poxin eta patsin pailazoak, ondotik konzertuak... Goxei... Itziaren txemeak... Willis Drummond... S Eta Gatibu Beren diskuberiak aurkeztuko dituzte Sartzeak aintzinitik salgai Baionan elkarren Gure igatian ustaritzen Iruligiko igatian doni banegarazin Antxeta igatian endaian Siboroko botsean maulen Azparnen suriatean Amar eurotan eta tokian berian amabi eurot ne! Kotsailaren amaseian Azparneko mendeala gelan asparnera ere joango garela gaur esan diute, asko postu gara, hemendik bezarka handi bat iparralde guztiari. Eusskahatziek ohita ha ama gute. George Denboraldi honetan etor zaitez berezi hartua sagardote gira. Astigarragako iparralde bidean berezi hartua. <hazum> Mila zortzieun erurogeita hamar urtetik gure sagardo naturala ekoizten dugulako. Berezi hartua sagardotegian tradizioa eta kalitatea aurkituko duzu. Berezi hartua sagardotegian txotx denboraldia maiatzaren hogeita lau arte zabaleik duzu. Eta urte guztian berezi hartua sagardoa botilan ere. Berezi hartua sagardotegian astigarragako berearan etxean edo iru ubebikoitza bereziartuasagardoa.com begunean. Errez erbatu, lehen Deitu, bederatzi lau iru, bost, bost, bost, zazpi, bederatzi zortzi telefonora. Berezi hartu da sagardotegia, txotxik bereziena. Berpiztu gizaekimenerako elkartea orain ere be bidaso asko aldean. Peharrak bituzten familia hilaguntzeko iritsi gara, aste artero, goizekoa marretatik amaiketara, elikagaiak banatzen bitugu irungo Santiago hau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 Geratzeko hariskua izan bere Ze berriz berpiztu naiz Berriz argi naiz, berriz jaio naiz Ilauteriak merezi duzun bezala ospatzeko Bestak Endaiako hiri erdian de gol bulebarra eta portukarrikaren izkinan Bestak Ijauteretarako behar duzun mozorro aurkituko duzu. Zalantzak dituzula. Bestaken lagunduko zaitugu, ilauteri hauek bereziak izan daitezen, ilauterietako algara urtean bain delako. Bestak gurean mozorratzeko behar duzun guztia aurkituko duzu. Girolak laburrean Unai Ohiartzuneekin. Kiroletik saioan joan jarraitzen dugu beraz eta orain trinketea hitz egin beh dugu. Pilotaren barruan ez da modalitate ezaguna, baina gure eskualdean badu bere garrantzia. Urtarriaz geroztik, gomazko paletako gibuzeko txapelketa ospatzen ari da irunen, eta bertako parte hartzaien artean eskualdeko taldeak dira nagusi. Ramuntxo eta kurpilekartekoak dira bikote geienak. Gaurko netan, Andermontzerra tirundarrarekin itzegin behar dugu. Bera, Ramuntxo taldeko kidea da, eta Sebastian Martinez bikote duela, gibuzeko txapelketako finalerdietara pasatzea lortu dute. Bye-bye. Andermontzerra, tarra txaldean. Batxaldean, mai. Bye-bye. Bueno, lehen nahi dugu, baina gipuzeko txapelketa honetan, ba... Eh, ya, lortu duzu finalerdietarako pasea, ez? Ba, jori, da, bantxe jokatzen txapelketa hau, eta, bueno... ...momentuz, ba, primean, hitxegasen fin da eta, da, ba, sopoz. Ondo, onda, onda, orain goz nola ikusituzu beste dikoteak jokatu dituzen partidetan? Bueno, orain arte izan dira partidon ahikoa harraruan, eta... Ta, bueno, partido bueno, yo creo que el partido en el segundo partido ya está en el segundo final y ya está listo, ya... Ya me indica que la verdad es el segundo bueno, pues sí. Me indica ahorrera, ¿sínde ha Finala, ya plequeta irá a Bastiávera, no le gustan de Bueno, ahora ya tengo un segundo partido que ha pasado ya a Bira, en el segundo partido, en, en gera, eta buf, zaila da, baina bueno, momento finala zen el burua, eta den ikan mantantzen du guel buru di. Eh, deigarria da, eh, txapelketa bai irune jokatzen dela, eta gainera, guziduanez, bikote genea kirundarra girela, ez? Ramuntzokoak edo kurpilekoak, baina dena kirungoa. Bai, hori da, bai, denak kirungoa dena, eta, bueno, ikusten da, irune, ba, bueno, traizua da gola, trinketea trinkete buruz, eta, bueno, kirungoa da, baina bai. Eta, nondik dator trinketerako zaletazun hori edo irunek ematen den maila hori? Ba, bueno, irunen, zakit, hilu trinkete eta, bueno, hori bastantea iri e, e, bat zentzat, eta, zakit, ba, beti hanik egon da jendan eskogu batzen, ja eskogu jende gutxiago esko esko ba, baina, bueno, lehen hor bera jendan eskogu batzen zuen, bai. Zubadibiez, nola sartu zinen trinketaren munduan? Bueno, ba, hitona guetik jugak trinketian, aitak edez, eta, bueno, txikian hitzen, joetintzen aitaren partio ikustea, eta behin batean zan dioan, aitak! Txiketa juartu nahi ez. Ta, bueno, eta egin zen, eta hain arte. Ondo, ba, azalduko duzu ezaguten ez duenaren tzatz, e, ez da oso ezaguna edo, ezaguten ez duenaren zein modalitate daude trinketaren barruan? Zuria gomazko paleta daukar ez duenago, ez? Ba, hori da. Gero bai, larruzko paletago, e, bizitazungo jago da perotak eta, bueno, e, pixka zailagoa e, da. Gero ere eskuziaka joatzen da, kinkero haruan, bai eta banakene bai, eta gero gero sareane bai ditzen da. Dela, ba, bueno, erraketan tzeko erraminta bat, eta, bueno, ba, joatzen da paletareza da, baina sarearekin. Tazuk zuk beti jokatu izan duzu Gomazko paletan edo probatituzu besteak ere bai? Ba, bueno, proba, eh, jugatzen deni gomaz, baina darruzko gustan zaitpila bat, eta, bueno, txapoketa baten ba jugatuet ere, eta, bueno, gustan zaitpila. Baina, gehien ba, eh, gomazko paletan. Zuk, badara matzu urte batzuk honetan, mundialetan ere izan zara, pasaren abenduan ere agoamerikan izan zinen, eh, nola bizi dute han, eh, ozean oren beste aldean, trinketea? ba no la he visto en ba Egeo American trinketea bereiek ba Egeo America ta ba bueno eh ba viazan afixo que yo dago, et, bueno usted es Argentina suona vida eh ver tan profesional aude trinketian eta está bueno es eh atagarria da ba eh, Argentina baketutela es galdu esta chapoketa bat historian o sea maia in, in, internacionalean Ah, bueno, eso es un nivel tanto. Orlando, Group Maia es verde, eh, ¿es? A menudo, graben con очень dificultad Bueno, tarado, así, hemen, beti, segunda, beti, luta, bueno, lo vi es su time para Estados Unidos y los sabemos que Это museumo, en baş 2014 fue un equipo de pero Argentina fue muy muy imperfecta Bueno, eta denboraldi honetan, eh, aurrera begira, zeintzuk dira zure helburuak? Hola, eh, ni busko go finaleta irista eta gererbait, ba, ez dutuko txapeketa, ba, ber dabasten dugu ni o finalizten eh e, eta, ber, hori izango da printzipio zure helburua. Vale, ba, oso ondo mi, eske der eta hurrengora arte. Vale, ikasko. Antxeta irratia! Prontoia utzi gabe, esan behar da, goi maiako pilota izango dugula, ostiral honetan, irunen. Eskuz binekako partida izango da, urantzu pilota lekuan. Martínez de Irujo zabaleta bikotea, serkappeneko oliderra, eskurdia eta zubietaren kontra arituko da. Festivala, zorziak eta laurdenenetan hasiko da, Ola zabal eta harruti eta lemuno eta aretszabaletaren artekoarekin. Promozio txapelketako partida izango da hori. Eskuzbinekaako txapelketan esan bezala hirujo eta zabaleta daude lehenengo postuan zazpipartitatik sei irabazita. Lehenengo postuan esan bezala Martínez de Irujo eta zabaleta daude, Bigarnean, e, bengoetxasigarna eta peroiz bost partia irabazita, irugarnean olaizola bigarna eta ibaizabala lau partia irabazita, laguaren titin irugarna eta merino bigarna laurekin, bost garren berasaluz ezortzigarna eta albizu irurekin, seigarren jaunarena eta barriola iru garaipenekin, tzazpigarren eskurdia eta zubieta birekin, eta, azken postuan, arraitxe bigar, bigarna eta behino Garaipen bakar batekin. Ostiraleko festivalerako sarrerak gaurtik aurrera eros daitezke Irungo Peña Kaleko Kurpil Kurpil elkartean arratsaldeko 7etatik herriak arte. Ostiralean, 5 herrietan zabalduko da Urantzu Pilotalekuko txartelegia. jarraian datorren astebururako bururako agendaren errepaso egingo dugu. Ostiralean, esan bezala, zortziak eta laur denetan, urantzupiletalekuan, Ola Zabal eta Arruti, Lemuno eta Aretsabaletaren aurka, eta jarraian, Martínez de Irujo eta zabaleta, eskurdia eta, eta Zubietaren aurka. Hori, ostiraleari dagokionean. Larun batean, zazpiretan, ondarribia irun eta espar unigironaren artekoa ondartza kiroldegian. Eta zazpiretan baita ere, baina irunen, hartalekun, bidasoa irun, Juan Zersa jihonen aurka. Igande ari dago kionez, dermitek getxo eta erroi bide irunen arteko partida izango da getxon. Iruterrietan, este dendaia saleren kontra eh, arituko da endaian, rubiazgari gara, noski, lauretan, Beasainan, igartza futbol zeraian, Beasain eta Marinhoaren artekoa, Euskal Ligare dagokiona, eta, bostetan, Real Unión eta Sociedad Deportiba Nojaren arteko partida, irungo, Estadion Galen. Hau izan da guztia gorkoz, Entzule, gogoratu datorren astelan ere hemen izango garela eskualdeko kirolo guztiarekin, Kiroletik saioan antzeta irratian ordua ondo onde izen